«Не розумію, чому ви радієте, побачивши цю землю, якщо взяти до уваги всі обставини», – сказав Блад. «Чому?» – іспанець потер руки, і Блад помітив, що вони тремтять. «Задоволення моряка? Або, точніше, зрадника?» – спокійно запитав його Блад. І коли іспанець, змінившись на лиці, відступив перед ним, це тільки ствердило всі підозри Блада. І він, вказуючи рукою в напрямку далекого берега, суворо запитав. «Що це за земля? Невже у вас вистачить нахабства твердити, що це берег Кюрасао?» Він рвучко пішов на Дона Дієго і той крок за кроком почав відступати. «Сказати вам, що це за земля? Сказати?» Впевненість, з якою говорив Блад, приголомшила іспанця, і він мовчав. Тоді капітан Блад навмання, а може і не зовсім навмання, Ризикнув висловити своє припущення. Такі обриси берегів належать, якщо не материкові, а він знав, що це не міг бути материк, то Кубі або Гаїті. Але острів Куба лежав далі на північний захід, отже Блад одразу збагнув, що наміряючись зрадити, Дон Дієго, мабуть, повів корабель до найближчої з цих іспанських колоній. Це острів Гаїті, зраднику. Сказавши це, Блад втупився в зблідле обличчя іспанця, щоб переконатися в правильності свого припущення. Відступаючи, іспанець уже дійшов середини шканців, де бізань, як ширма, закривала їх обох від очей англійців, що стояли внизу. Губи Дона Дієго скривились в глузливій посмісті. Ти надто багато знаєш, англійський собако, задихаючись процідив він і кинувшись на Блада схопив його за горло. Якусь мить вони міцно обхопивши один одного руками і похитуючись стояли на місці, потім Блад підставив іспанцеві ногу і обидва разом покотилися по палубі. Іспанець покладався на свою неабияку силу, але вона не могла зрівнятися силою твердих м'язів ірландця, згартованих останніми випробуваннями в неволі. Дон Дієго сподівався задушити Блада І таким чином виграти півгодини, необхідні для підходу того красивого корабля, який прямував до них Корабель той, напевне, іспанський Бо чий же ще наважився б так сміливо розтинати іспанські води біля Гаїті. Але цим нападом Дон Дієго остаточно викрив себе Він зрозумів це, коли Блад, спритно поклавши його на лопатки Притис до палуби і став коліном на його груди. Тим часом на поклик капітана по трапу піднімалися його люди. «Може, помолися за свою паскудну душу?» Глузливо і водночас суворо запитав капітан Блад. Але іспанець хоча й втратив будь-яку надію на порятунок, все ж витис із себе посмішку, відповівши не менш уїдливо. «Хотілося б знати, хто помолиться за твою душу» коли той галеон візьме вас на абордаж. «О той галеон?» – перепитав капітан Блад, усвідомивши раптом страшну істину, що їм уже не уникнути наслідків зради Дона Дієго. «А вже ж? О той самий!» – повторив Дон Дієго і ще глузливішою посмішкою додав. «А знаєш, що то за корабель? Якщо ні, то я скажу». Це «Енкарнасйон» – флагманський корабель, командуючого іспанським флотом у Карібському морі адмірала Дона Мігеля де Спіноси. А Дон Мігель – мій брат. Дуже вчасна зустріч, як бачите, всемогутній на боці католицької Іспанії. Від колишньої добродушності та чемності влада не лишилося й сліду. В очах його спалахнув вогонь, обличчя стало рішучим. Залишивши іспанця в руках своїх товаришів, він наказав їм «Зв'яжіть його, але не бийте, глядіть, щоби волосина не впала з його голови». Таке розпорядження не було зайвим. Ушаліли від думки, що, можливо, їм доведеться одну неволю замінити іншою, набагато жорстокішою, люди ладні були розтерзати іспанця на місці. І якщо вони зараз послухали капітана і стримались, то лише тому, що несподівана металічна нотка в його голосі обіцяла Дону Дієго де Спіносі і Вальдесу дещо більше, ніж звичайна смерть.